اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فمغى عليهم لا تأنا من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة اسقال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قتاس تيادين قرندر قوة صارك دوء امام وانا وانا ان حسنم فهو لقيق كما متانا وماتنا في هذه الدنيا ثم يوم القيامه يئون ثم هو يوم القيامه من المحولين ذا جنات ساره خير ورثنا وعده جنات في بني قاملو اغاو اغثرت شي نشي باوراي جا دنیا دا دا سنگا دا دا آخرت پا مقابلہ کی صحیح سیت ملے یاوہ جم دا, دا غینا تیر رکوکی دا بیانو چی کافرانو دا مکی وزور پاک تایوی سیب کستا پا دننا اوریدو وخالو انتا دیل غدا ما اکانا تخطا من عربنا بی کتا پا سر آوان شنو دز مکینا باوت تخولش نا مانو دولتا و قصب و تیارت من بنشی آرمو کی بدا سفاتش خدای پاک ورته چې تاسو په کوفر کې ما تاسو لخوا کوینم مپن نور کړو او نو نو مکه نو محمد نامینه یجباله ثمرات کل <سؤال> شیء اسمن لدنا او کوفر کده لزکه اسما قسم نعمتونه درکو نو چې ایمان نور نه درنه وې زبنگه دا صارم خطاره ملک ایمان نور نه پس بدل لزیاتم کو یاوا زمانہ چھمان دولت د ایمان پر مقابله کے پتا سے گپونی نشی تمام دولت خلق مالیر تلاگل نیک اوا لم یانو کما قبل ہم نے نہ دنیا طوانن د ایمان پر مقابله کی درو سینو سچن شو تو دنیا پر شالے سے شیر نی پر شالے د طرف رائے واجب مثال ذکر کیں ده مالدارانو تخای اما دا چه سوک مال دولت ایمان پریدی خدو ورطده یو مالدار بیان کر پاک فرمائی اینا قارون کان من قومی موسیٰ فباغا علیہ یو مالدار سرے تیرشید قارونی نونده آب موسیٰ علیہ السلام قومو ده دی او ربنا سریه دي پش پشپاو سما پار کې بیان تیر شه دا منافقانو د بنی اسرائیل مضااهر مسلمانانو پزړه کې مسلمانانو مې په کې قاروندې خدای ودا امال دولتې قایو ان خیرت حشر او جامه سش نو دنیا دغه حیثیت تے انا قارون بیشک قارون چیده کان من قوم موسی و دا قوم دا موسی علیہ السلام دا حضور پاک دا ترزوی وی عبدالله من عبار کدا دا موسی علیہ السلام دا ترزوی دا فرعون دا تاخب دا بلی اسرائی دی دا نگرام من درد من دبا دا حکومت دا پا غیز یاتیکو پا من د اسرائیل چې بازاره مسلمانانه یعنی مسلمانانه د موسی علی سلام سره تعالی دین ورساو ولرکی د بار سره ساده اوم د موسی علی سلام سره د هارون علی سلام چې رب دې ته عزت پر کړې شو نبوت پر کړې شو بادشاہ دیږي دا خبرو اما ترانه کړې چې د هغه یا احسان او انعام دې نه نه پنا څنډه په ګل سره نزور کې پسانو خپل کو سلمانه پرشتیا په اسلام مسلمان نو دمانه باندې هماندا هماندا راځو دیر خلکو سم دیر لید دا مالیان چې زمونږ په کوڅو کې ولاړې وځي په پوری دې دې دا ته مو نو ښه ارطیا په باندې نه نه نه مالو دولت پرېنډل امر کوي او د علم دولت پرېنډل امر کوي چې کوم د دیني لوم نه خو دی وې ان قارون به شک قارون کان من قوم موسی او د قوم موسی عليه السلام دا هغه تربور او ارشاداله په هغه عليه د سرکشي او په خپل قوم انا خپل مشريعه ماناک کی مزياته کړه او به د سرکشي او کړه فسادې کوونه وے کوونه ګونا تخداه فساد او سرکشي وے وا تاینا منل کنوس ورکیډه منځ ته په حدا نو ما دومره قادر انما فاتحه چې داې په جنبه لتنوبل اسبته ول القوه درانی لګې دې پرداله طاقت منده یعنی طاقت مند دلی بداغی خنجان گرزو لیم سمرا خزانه با ممکنه چه دیر کوتو کیخی و دا کوتو دیر خنجان جو رو کنه آده پالوانانو یعنی طاقت مند تاواله کنه و چه خنجان رانسو خبزنو کی نا و چه چرت حرم شریف دا دروازو دا خنجان ولی دلی چه دی خادمانو دا گرزو دا حرام خادمانی غر غر طور طور داچه چا حج کرده ایتا معلوم که نو مسجد نبوی پا خواه دا بیت شریف دا جماعت دروازه اینامی اس غیم شتا او د مسجد نبوی پا خواه نا دروازه اینا ها بنده ای ماسخطن نا التا یونی ما بجمون دولس بجمع خامی یونی ما بجا ماسخطن بانگوشی پاوکم ببجی ویجموشی ان تقریبا دونی می پاوکم دری نهایت دری پور نو یو خادر دا قلق خنجانو یو داسه گچه شانده دید پا دید اغراغ او یو ورسره گرزی او یو تی آوازیم دا ور بند بی او سی بیا بیده دو پاو گواچوانا مو خط خط خنجانی او لگی درانو درانو ما یواخید کل خنجانی پا پا خلق پا خط خط خط طاقت منو گرزوی دا قارون دا خزانو او ڈلی با گردولیو پاغی با درنی لگی دی یعنی خود درنی کنجانی وی نوچی دا خزانو کنجان دون را درنی ویچی او ڈلی تاو علی د فازد دا پارا دستاو کی دا پارا او خزانی دا سمرای خزانی دا کرده نایو سو پیس کس بونی از دو زرگو رو لغا و حرفتی علماء اوی دی یوسف علیہ السلام چرپتا خزانی ملتیو و خده دا این ذریعه دا, دا ذکر کرده چې خزانه دا کم زینه ده ما دمرا خزانه او وی چه کنجانه یو دل دردوله اکا غیب درنی لگیده ما دمرا خزانه ورکره وینا مفاتحه وی چه داره کنجانه لتنوغو لتسکل درنی باوی بالعصبتی ولی خوغا فیو دل تاقت منده تاقت منده دلی دیکی حقیقت کل اخزانو عزمتو امده راتو اما افازت دین مقصودو لکو صروط اوالا کرنه ایس کان له قومو مو؟ یوزل اوی دتا قوم دودا نا دیده اگا وحکیه دا اخیان دا, دا, دا, دا لفکر چی طبع شو دوی سارای سینه که نوسا علیه سلام بمرتا لیل نسید کری و بمرتا یوزل قومو لا تفرح تا دیمال دولت غراکیه کما نشا مکا تکبر مکا اِنَّا اللَّهَ لَا يَحِبُّ الْفَرِحِينَ بِشَكَ خُدَئِ پاك نَفَخَي غَرَقِ دُونكِ مَسْتِ دُونكِ پا دی مال دولت مستئی کما یو خوشحالی دا پا مال دولت صاری خوشحالی حلال خوشحالی حلال ما عصبه بخبرنا دا غرَقِ دل دی مستئی کول دی نشکو دی تکبر انا نیت پیدا کون لا تفح ناشا مکا مستی مکا امنا اللہ لا رحل فارحین خودے پاک نخوا خائی غرا کی دون کی نشا نشا کی دون کی درو انسان معلومی گئی اوچی پی مصیبت راشی دا دا حواس و اقل اپا زیر دیو سلینش لاری ملشی موری ملشی سناسا پا حادث راش دیوی ارسل افنی تارخا ذم جسرين مال دولت راشی و دې حرمس تمش دریم چستا و راشی وزیر شی صدر شی او دې په عزیزې پرې نه دین دا د اوهیا ته کماله وماتا فرا اورور مکاوا ان الله لا يحب الفريشين خدای نه غرور کوم و وقتر فيما اتاک الله الدار الاخره کا هغه مال دولت کې چې موږ یې درکې لري روستي دي هغه یعنی خو غوخوا کوه او عفي ربك يا الله ور موږ په دې مال دولت اخرت غټا اخرت غټو ځريغه چې پرشتہ ایمان نور نه په اخلاص منځوکا وانا قنصا ساسيبك من الدنيا مو ارا وا برحخ د دنیا را ني دې دنیا فتان والا هې دې آ سمانه ني بنگل جوڑا کا دا یوی خضی پزے کا دا وخی غٹی وخی پزے شرگانو پرا و آخرتم محروم یا دنیا د رشتونا د آخرت د با دنیا مال و دولت آخرت دولت یا عملو په دنیا کی وقت غفی ما آتاک اللہ حاصل کا باقی مال دولت کی چکدے در کردے سشی حاصل کا الدار الاخره رستيدي حمد الله او غطا ونه تم سنه سي بات نه راوام پرهدا برخارشت د دنيا خير د دنيا نه برخښ پلوه وا او احسن يعني اک عملي اختيار خلق سر احسان توا كما احسن الله اليك لك خانت طاسره احسان ولنن تا کو دمه دولت درکنه فقير غريب ذبيخيا فسا وانا قدن فساده الاب من اته وما مكا وفاسد في مكان فساد غداته لتكبرت جوارته بدمعهت من دار ديال خلق نور وعملن شرور في نور فساد الفساد مكان ان الله لا يحب المفسدين فلا ل وی انما اوتی تو علم من دا فزانې را کې شیوي قابلیت قابليت تواجن دا ما غټيلي په خپل قابليت خپل هم نرم ده زاليم اندک علم نمراده دا کسب ز په دینو ژته میزان له غټيلي موږ دې سم دے دے دے دے دے دے دے مطلب دې مطلب مو دا چې ما په هنر غټل لري دا په پخر فخر کوم هنر یو کمال دی حلا په خپل هنر باندې فخر کړی ماشه دا دا چې دا څه د خزانه کومه ته نن نه دا اسمان نه لکه خام په کمال نشته دا خله صحه ته یا دا چې دا در په ساندو نه دا مو په خپل قابلیت یې لري دا چې پخپل قابلیت به ګټی و او ما سره چیز دی فقیر فقوانانو ورکوم والی گاٹن دی زون ورکوم دی بلد دانویو سم دمونکلی کیا سردو اخو خرات پخپلانا اخو بل چاراتا گیا ای پاکوان خرق زکا زکا زکا تورکو چی زکا تبالبو اوس خدیر پیسی زکا ترازم سکر او رکو مانی دادا زناور دی که پاکوان پینزر او پین ورکوری خود بس او رکو مالکو او صلیم صلیم دا یولاک مالک کنو زنیم زردی اپنی دا زنیم زردی یولاک یو ما خشاندیل تا پینزتا بروزدی او از زکاة پی دیر راجی خود دولت ملک دوری رو کردی دا خودی حکم کنننی بدل چکنی او سیدنی حکم را از زکاة دیر ورکرد حکم آگردی نا از دکا مکل تونو کن که تو پا ای هنر مانی دا گتی دا هنر دا هنر برد بچه اخو دماغ کچی دی دا هنر پروتی دا دماغ چادر کلی دی پا کم استرگو چی ورتگوری دا استرگی دا چا دی من زمیدار تاوی دانی خدای درکی من دا بدماش زمیدار پا بریت لاس را که گی وی گتو میزو را دا سوائی من زناوارا چی پا کم زمکی کری دا زمکا دا نیانم مشرگا تینا ناری چی دا زمکا وقره برکلا فدید آنمار سوک لگئی، فدید آبارام سوک ورئی، فدید آسپرلی اوڑی اومنی سوک راوالی، داکم غوان تیستیم آلی دا چاپی دا کلی، دا دا چا دی، نا هرسو چې بی بی بی دا ماکلی، نا دا وده دا کمکلتی آخانا، تکت دا کن، نا د نرم داخده فزل دجیدار تا کودلی، نا هرسو کیا سام داخده دې ته ته د دې لپاره چې هغه وظیفه ما ته د اماره دولت سره اړیکه لري چې علم اني په خپل ما فار او نه معلوم د دې پیډاوار ته دی وي په اماره دولت سره قابلیت نه خو یو دغه پرې احسان نوين نو ستانه مشرکان دغه شان خلکو لپاره سره سکت نه پته د دې نعمت اولم یعلم دینا پویی دینا لی خواه معلومه انا اللہ تن احلک من قبله پا خلاک کردی وان دینا من القرون دیر پیڑے من هوا شد من هوا قووا سو زیادو دینا پتا خط کی سختو دینا پتا خط کی او دیر و دولت کی خلق ما تا مال چی ڈالیم ڈیرا و دولت مرسر لیو ادا قابلیت او هنر ایسوشو او هنر دقنید اعظامنا بجگرد وَلَا اَسْعَلُوا عَنْ ذُنُوبِهِمَ الْمُجْرِمُونَ تَقُوس بی نشی کی دی ده گناهن و يا ده مجرمان یعنی بی سکدا نشی وی ده چی یا واق یا بی دین بدا تقوس ده تحقیق ده فارمکی گی فکی گی ده شرمون ده فارمکی گی چی ده په دې تقوار سماله نن دغه تاسو ته تحقیق وکړم هغه د تذلیل لپاره او نه یې سواله تاسو باندې شکی دي عمدو نو به مل مجرمو د ګناہوںو د مجرمانو یو ورځ د اصل شو کله ما خپل نشکی بندر زېدوټ او پهې کې په ماځي دا دېوا تکبر به او غرور دې یو ورسته تر ورزدوی په دې ډول څنګه ګرو خاتننګ دي 89 جامعه څنګه وسته نو خار جالا قومه په زینت یې ورزروه په قامته <متحدث> په پټه دل سنگار یې یو ممه شیرنګ باندې وروه نه حاله دا دنیا لاله چان جی مسلمانان دین په پرخېدل خیره د قشان مال او دولت په زمونه نه هغانو لذين افسوس په ورشق بشكل ورحلق يريدون الحياة الدنيا تدريب أقصد جند الدنيا غال جند الدنيا حريسان والالجاني دا دنيا بيسوه يالأيت لنا مثل ما أوتيا قارون كاح جزا منغم دم دمرا سوي دم دم دم دم چكمبر كريشي به دي قارون تا دمرا دم دم منصرم دم بي كاح کمچه قارون تارک فیشه انهو لزو حزن عزیم دیو دا دیر وی برخ خاون دی یعنی دا دا دیر خوش قسمت دی خوش ناسیب دی دی دا خوش قسمت دیو دا برخ خاون نا دا ما لدولت والگان وقارن لزیوت العلم عالمان نما را ده حالنه چې هغه په نظر کې وي د خوې د خوې خاوندانو وای له کوم به طعام نارغو غانې مګه د تموس خېګې ثواب الله یې کړې خدای سره چې کوم د دلی دی عالی ری بهتری وي لمن امنوا عامل الصالحات هغه چا لپاره چې معنی وروډو نیک عملونه کوي د مؤمن نیکو کار د پارچکم بدل او قرار دی اغادي ورورد د دې مال د اولطا دا خو د اصل قومونو سره ګرځدي او کیسه امر سره وینم مرخه چرته نه نوېله کومه که مستا یاس پیل دمسله مرشه فارمشه ثواب الله خه دپنه بدل بهتر دی لمن عام منوار من الفانه ها اچار په خیمان دوړو نیکه کمونه وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ وَنَا, ونا چُولِكِی دَا تَعْلِم مَاگر صَابِرَانَ یعنی دا آخرت مینه دا صبر کونکو زلو تقضی چه چه دا حرس و دلالج دنیا نا صبر کرن دا غیز رو دا آخرت دا فکر ندکی دا مرطب موسیٰ علیه السلام نصیت که و دتا دا خمیانز که خبر را دا یاورس دا زناور حدیث و نمارمیل نووسع علیه السلام با منشاره مال دولت کی زکاة وقتا دا او پا دیمان دا و دا حبره لیلی سخته با دیلیگی دا حبره پی دیلی با یو دا شی مرگ ورطرا یادین و لیلی سخته با اما یو ذل یو نواب صره په پا موترکی یو ذین راتی نواب تایی خطا پگا اکا مشروع دا سمان ماي دا ما دا له تاسو موږ کې دا دا یو وحنی خوشالي دا به یو رز نو دا خوشالي چې په انسان له ورکونی دا خوشالي مو کې وزن نه دی اورستي جهانم فشتک جمعه دي جوړ کې مدرسه دي جوړ یو خدای دی پریت له هदय فرض ادا کې نو شړې بس مړه کړې شړې لږ ذره جیره بزما ودو چرګان دې د وخت په نور وڅو فسل قسم له وډه درته پرته او د هېت د ملک نوو وزيات څوک نشي کوله په دې کې ځانني وي یا نه ځانني نشي کې پټه لري دې لري یو کمره کې ملاس نه دغه ورو مې سونه نه کم یو کمرې ته ضرورت په پزیش قسم جوړې کی ضرورت نو زیات آبادی مګا ماندیم مساله را کمی کامره و کمی عباده تیس دی ضرورتی اغاقاوا دی ضرورت اما جوڑاوا و ضرورت مزیاد دوخی مسات اکور و ضرورت مزیاد جامعی اغشتنو بی پکا داز و سڑی غم و پریشانی سوا کئی کموینا خیو کور دیوزان للاس جوڑ کتوه چکوشا لبشم قسم دی بیت مینانی و دیویاتش نور جسد کو نه درته دي نو يا درته سورا کاه اماندا فنه از په دې لایق نومه واره کوي نماړه اندو ګوشل دي پسړه کو نو وړاندې زه په نهه تا به درخواست کوم درېند ماده ضرورت نړیاتی که ضرورت پټاله چپاتین کې او دو پتا خبری و ریده او با دیگی نو پا ماندار چلی دا مر خبری یا ورکا و حق ورکا نا پیلی او با دیگی داستو رکوشی نو با داستو یا ورد داستو چلی کلی دا دمی که تلیده بد کرده او خب او غیطو ایده او موسا او خلق تا واعس تبا پاسه تیسی ورساکره نمرا پیسی ورس تبا دووه چی خلق و تنسیت کیا ما تده ابل رسوه نو دی براسوا شیو بشرمیگی نبی با دی چرتا وازمی شکون مال دا خون آخذی لالت کی راسکا موسیٰ علیہ السلام ما تنسیت دا پا دیواز کی پاسیلا وی خلق و تنسیت کیا ما تده ابل رسوه موسیٰ علی السلام بیرجلا علی او خدای خپل پیغمبران عزت او عصمت ساتي ما ته په دې سره نو چپاشه ورته یې دا درته چای ییست دا ته دې صحیح دی هغه ناس نه نه په از مونږ کرا و خلق و دكتر؟ دكتر او خلقو من دکره ذکر لیا مجموع اخبارونی ولیش ویرای کان را اخبار اخبار اخبار اخبار او دو چهو والی از ماکا که لای بوف ای اغبانگلیو دولتیم راکا اصینا چی سب دوی دا تربوری دیو مال دا بار احکتن با از ماکیو باغونتور از ماکا که خسر او دو خلقو چهو والی من نمرا سخ موسا علیه السلام خارجنه او دیرا سخ تسبت حمره ون خود اے ویفا خسفنا بهی و بداره اغ دک دے او ددکو حسمکا که دلومکا یعنی موسا علیه السلام اے کار خدق دیده خدق دے پا حکم حسمکی تاویونیسا من دک دے او دداغ محل و سرائق حسمکا که اما كان لهو من فیاتی سوراو من دون الله دیناو دا دا سوگ دل و فاتی چند دا دی کڑیوی دا دا پا مقابل داخده چې دی سوکنو عذاب نی خلاص کریوی اما كان من المنتصورین نو دی پا خپلا با دل غشتن کیو داخده نی پا خپلا زان شو نو بل چا خلاس کریشو احا دل و فالوانان چه کنجانی بیگر زوری فلو تخته دا ونجانم لارو سيوم مندك سيكه مند. خلق مندك واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس وقرده دا لغا خنك تيارزوكولا اغييد دپشات تروب جايج يرم هنغم باسر يغيسره ذکاږه مسلمانانه په ددنې دنیا ته په دغه په څه ده یو څو ویې کارنن لا عجیبه ینه په تا کار کې وېشکه په دغه یپس پر ریسه له منې من عباده او يقدر په دغه فراخي رزق را او چا ته چې په خا او دنګي راغلي ان څه کارونه دنګي انسان پاقه له هنر دا د پدې لکنه دا کومه مننه نه دا کومه ورګې نه دا چاله پټو کړې کیږي نه هرڅه نه ځم دا غره چې دله زړه ورکی دله اسباب ورکی دله فکر ورکی دله عقل ورکی دته د روزه اسباب دیر کیږي ته تنگ کی ورکی یې اسباب په واسطه راځي په اسباب په پدې کی یو اسمن کده سلی سیم دی وروزه مکه د په ورکی دا په وان کې دکتی کتی دلیو آره، بایوانا چه ختم، نو پیسلی پا دخمیل آتیو، وی تا عجب دی، یعنی داد آسک، انا اللہ یبسط الرسق علی من یشا، خدی صدا ناشنا قدرت خانده، فراخی دری زفا غرا ولی سچا تے فخی، او تنگیر آ ولیو، لولا ام من اللہ علینا، خدی پا مونگ احسان نوی کلی لخصف اگنا نکمو خو مې چې یا <سؤال> ته ښه شانه او کومه سلامانو دولت یو دا انجام بدلم نو وای کانه اجیبانا ددا څخه لا یفلهون کافون نکامیا دی رب العالمین <سؤال> والصلاه <سؤال> والسلام <سؤال> علی سید الانبیاء والمرسلین وعلالی بعد فعوذ بالله من الشيطان وجئ بسم الله الرحمن الرحيم تلك الجبار الاخره تنزلها للذين لا يريدونه يريدون في العذ ولا فسادا والعاقبه للمتقين ديمس کی رکو کے اقار بیان شو دیمان دار سڑی چی پخپل مال دا غا غا دا پیر حکم منلو تطیار منافقو خنی پاک داغا خبر نقل کردی دو مسلمان و مقاطبور سا او داغا انجامی ذکرکتا پا جملا خبر کچی قوم دو توی اور توی د دی مال و دولت آخرت موقعتا دو دنیا خیر دو دنیا ابرخم تیوانا دو آخرت خبر تارو سا توجہ وانکتا داکہ آخرتی رایاب دو سڑی آخرت احم نو تو دنیا ازان لاکھ خدی پیسو با امی کور جو رئی دان لکن اپا دنیا کې و دا کور جو رولی فکر مکا و دا عقیدہ و یقینی لکتا نه او دا غیر نمخ کی دا ذکر شیو سواب اللہ خیر خدی اتا اکثارا چکم بدلونا دیا غدو دی دنیا رسامان نا بہتر دی خدی اتا مزمون تا دی رکو کی بیانی پا اخر کی و پاک تا پیغمبرہ بیان دیا و غطہ یو تسلیرہ او دیت و توحید و مزمون ما می ختم شوید حنا خودتا افرمایی تلکت دارو الاخرہ دغا لاخرت حشت جهان نجعلها للذین داور کوم قرر کرد منگا خلقلا لا غریدون علوان فی الارض ولا فصادا چنگو غریلوی بس مکا کی او نفسا دا اخیرات اغا حکول جهان ما مقرر کرده دا خلقو لارا چه دو صفت ای پکه اول دا چې جاہ پسند نی نوی پزنکا که مطلب دا چې خپل زان نوی ثابت کی او بل دل د دا حکتا کولو کوششو که تفاقر تکبر غروب دا ای صفتون نی چه اغا خدر سر خواهیگی و مخلوق سر مخواهیگی دا خدر کې صفتونو که تکبر را غلی اللوی آن. آن. نمستان سره لی نه نو چې څوک لې کوه او هغه فنانا خرد جهه نور چې څو پدي خوشالي چیزه جنرال سیکرټری شم وزادا شم جو وزیر شم ورځو شد د پارمن دی وای نه راښینا مطلب دا چې خپل بنگل زم لجوړ کې خپل جامې خپل پوا خپل موټر دادنه نه لې زو سره تعلق لري تکبر فخر کو ځان نه ګڼل او بل دا لذا د اسلام معارض دی نجیسړی په دې کې دا د اسلام معارض ني د دې اراده کوي نه دې دا اراده چې دا اراده نکوي نه دا تکبر په قسم ترنه ده کوي په نه فصاحه او نه فصاحت په ډېر نو بد عملائی که نو جواری که نغلاکی نو نور سیدنکه نو بد لو بد عملو نظام ساتی گزغد گنان آده بابند گنان عدیوی والعاقبت للمتقین نیک انجام ده پرزد آمده پرزگار معنا داها شاگنون عملون مرسرکه زلکی تکبرن لری گنان که نو او بس حجر روجا او دا اسلام د احکام و تاوضا موسیقی نمتقین کیا باقی کی صفاتو دا انشاءه تاکبر خدا این اخو خد نو نو نو تاکبر دیتا نو سر ای خلق تزانو او دیتا زمکا نو دکی دا, دا جزی را شکنی تاکبر زد توازو دا ومو عالمانو دا کولو دا دا اخلاقو سر بخو یونوی چه چاکی دا تعلق ور سره مساتر یو نا چه شمی شم سر سر دا تعلق مساتر دینو تکبر سو ایسا ذکر تکبر او بخل دطول و خراب و اخلاق و سر بے او دطول و حشت و اخلاق و سر او دیو سخاوت تے بالتوازور آجیزی دا آجیزی دیتا او چیزو ای که در تخبل زان آجیز احکار چیخ با ازا خویسنه باسو ها چه خلقو تزان تخبو کی مورده داخو توازونه با عزت من